...пихою і людським єднанням, ось що я створив. Елітне самовдосконалення. з нього, можливо, тех -тех технологія тривалого характеру. Десь на середньовічному рівні я тим би багато займався. На рівні бароко непогано. І новітні форми організації, ясно, без кріпосного права. А вже ж, кращої організації, гадаю, немає ніде. Навіть в Італії, навіть там. Шеф знову почав міряти кроками кімнату. Музики на мисі вже не було чути, натомість долинули два-три голосні вибухи сміху. «А та Італія що, дуже вас непокоїть?» «Італія непокоїть мене найдужче. Я нею багато займався, всі подалися туди. Історія вчить, що цивілізація виникає на півдні. Завжди. Може перед нами цілі століття, а може тільки одне, важко сказати». Але потім прийдуть вони, легіони, з Рима, з Флоренції, у кожному разі звідти. Щось такого не чувати, ще зарано. Та й такого шефа у них немає. Його вони, гадаю, не мають. Тепер він дивився тільки на руку. Під сірою, буколичною вовною, настовбурщилися плечі, наче на них були еполети. Ще зарано, повторив він. Люди продовжують жити, як розглядачілі мародери. Панує чорний ринок, їх ще не пригасло, але згодом притисне. І притиснути слід першому? Цілком маєте рацію. Шеф повільно обернувся. На його обличчі від носа до губ залягли глибокі гнівні складки. Під очима з'явилися червонуваті мішки. Можу собі уявити, які про мене йдуть розмови. Довкруг, серед темних селюхів і далі... Ми закриваємо чорний ринок. Раз, ми змушуємо народ торгувати. Кожний кусень металу, який ми знайдемо, має бути тут, ось тут. Усі технічні вироби будуть у наших руках. Тиск, тиск, тиск, по-інакшому не вийде. І настане час, коли ви мені подякуєте. Коли? Це запитання шеф залишив без відповіді. Він знову сів і вперся казімним пальцем у чорну скляну поверхню стола. «Пасау! Тут! Місце вибрано свідомо!» – голос його набув урочистості. «Досвід тисячоліть підтверджує значення водних артерій. Експансія, яка склалася історично. В середньовічі тут правили єпископи. Я цим багато займався. Еге ж, баварська колонізація. І за цим стояв тиск князівсько-єпископський. Східна Марка, чому б ні? Розенгаємці». Він відірвав із від стола вказівний палець і ткнув ним у бік Лойза. — Приходьте! Ви нам потрібні! Вгору, проти течії, ви маєте значні організаційні здібності. Зверніть свої очі на схід. Все потрібне, приходить звідти, там достаток. Там краще жити, ніж у вас, на супісках і на болотах. — Так що він планує. Лойд на силу стримався, щоб не засміятися. Шеф далеко не дурень, головний свій задум він зовсім не збирається розкривати темним селюхам. Колись місто Пасау колонізувало навколишні землі, але для ведення колонізації потрібна влада, а влада потребує грошей, а гроші тоді й надходили. Ви кажете нам перебратися сюди, сюди, на Дунай? З переїздом ніяких проблем, тут довкола є, де селитися, вгору по і Дунаю, біля Лінца або й далі. Там шлегінський шлейф, іпське плесо на вибір, села там залишилися без жодної живої душі. Житла, одягу, харчів, досталь, тільки свиснути, знімаєтесь, а все інше знайдеться. Слід порадитися, ви ж знаєте, всі справи у нас вирішуються після загального обговорення. А перевезти вас можна тракторами, трактори на шипах, бо гума й шини здебільшого вже стали непридатні». «Дамо трактори, якщо треба. Про це слід порадитися. Вдома я маю на увазі. З усіма. Ми допоможемо. Дякую, красно дякую. Але ми воліємо то робити самі. Тяжко, але ти часу не знаєш, котра вже година, Шері?» В сутінках балконних дверей стояла висока дама. Вона мала на собі прикрашене драконами кімано шовкову шаль на ретельно розсипаному волосі, Її обличчя було ще ретельніше розмальоване, аби справити враження. Судячи з усього, про вихід було домовлено наперед. «Ти ж раненько знову підеш на службу, я тебе знаю». «Ліндо!» – шеф підвівся, театрально простягнув у її бік праву руку. «Заходь! Ти присутня при історичній події! Пасау і Розенгайм! Група пана Рецера! Моя група! Що ви, я лише ви високоінтелігентна людина!» Заперечуйте. Ви вже знаєте, яку важливу справу вам доручено. Ви будете охороняти східні кордони при повному співробітництві. Ви отримаєте статус повної незалежності і всі переваги від співробітництва. Ліндо! Вже і справді пізно. Ми попрощаємося з паном Рецером. Пажись з молоскипом буде вас не треба. Я звик сам, та ще й маю поміркувати. Коньяк... Лойс кивнув на порожній поставець і комічно скривився, показавши щербаті зуби. У вас справді надзвичайний. Красно дякую за свято. З такої значної нагоди побачимось вранці. На добраніч, пане рецер. До побачення, пане рецер, попрощалась висока дама. Простягнула йому на манікюрену руку долонею вниз. Вона й справді здивувався Лойс, справді хоче, щоб їй цілували руку. Він підвів свою засмаглу клешню під білі пальчики і стиснув їх щосили від щирого серця. Від болю у дами смикнулись кутики вуст. «Цілую ручки, милостива пані, і красно дякую за все. Вітання вашим дітям. Добре учиться». Обидві високості втупилися в нього, потім шеф зареготав. «Відмінно, дякую. Верхова їзда, мисливство, а також по-французькому» природознавство і історія, ми мислимо далекоглядно, а геш? В нічному повітрі прохолоде не відчувалося, однак саме повітря було приємне. Густі золоті випари, токайське, сотерн, коньяк пропливали крізь лойзовий мозок, складалися з вивинами і линули вгороду зірок. Чудове відчуття. Все ж таки пиятика – це частина політики і навіть своєрідна розвага. Він тішив себе, що непогано відбився від шефа. Але ж у нього й забаганки. То все від захоплення централізацією. Електрика керування економікою, поширення життєвого простору. Він загалом, кажучи, бідолага. пробурмотів Лойс і виширився. Коли дійшов до шевської, знову залунала музика, дуже гучна, дуже сентиментальна. У тетерілий від подиву він зупинився. «Рамона!» Пробурмотів він. «Саме Рамона! А що б я сказився?» З боку Дунаю відратущий гурт гуляк на нетвердих ногах підтягував Рамону. Вони йшли по троє, руки позакладали один одному на плечі, мову вели про прекрасний Вестервальд, як там холодно свищив вітер. «Луха провінція!» – захихотів лось і рушив далі до Грона. «Охороняти східні кордони!» Бормоттєві не сміявся. Така старезна байка ще й допоможе прийняти рішення. А що б ти сказився? Ця згадка його зупинила. Допоможе прийняти рішення. Що мав на увазі той шеф з перепилою мордою і його квасною першою леді? І тоді він здогадався, що могло ховатися за тим виразом. Велика кощава рука холодними як лід пальцями торкнулася його голови. Він вмить витверзів. «Пес кривавий, щоб ти здох!» Вилаявся він, і одразу хода його стала стрімкою, скрадливою. На вшпиньках тулуб злегка нахилився вперед. Браконьєр на мисливській стежині. Сентиментальна музика звучала все ближче. Тепер слід поспішати. Він помацав у кишені, шукаючи квітанцію на рушниці. Мав би її перекласти. Так, звичайно, є. Вар сподіватися, що шеф не зателефонував і не дав ніяких вказівок сторожі на Інській брамі. Слід негайно звідси вибратись, Негайно. Марти треба забрати одразу, як тільки коні... Гафлінгери прокинулись, як тільки він зайшов у вестибюль Грона. Один з коників підняв голову і форкнув. «Добре, добре!» – заспокійливо прошептав Лойс. «Тихесенько вставайте. Нам треба далі. Тихесенько. Так...» Латівка з Рамоною закінчилася, натомість із недалекого вже мису почувся гвалт і грубий рейд. Він нахилився, підняв одне сідло, рвучко затягнув під пругу, взявся за друге, бурмочучи до коней. Так, добре, все готово, зараз рушаємо. Все відбувалося в темряві, або у відсвітах небагатьох ліхтарів, які ще світилися на вулицях ізірок. Він саме заводив сталевий язичок, у дірку на другій підпрузі, коли почув, Змису пролунав пронизливий, нелюдський крик. Перший. Розділ сьомий. Із Магналій Егіда. Після ночівлі поклали князі свої раті розділити. Імре з набагато більшою частиною Схотів залишитися на південному березі Дунаю, А Марте звелів насунути містки через зруйновану стару гать яку ще пращури збудували колись, щоб загатити ріку. Бо істину, велика подвижна праця, що конче мала б накликати на себе гнів небесний. Тоді перейшов він зі своїми мужами, вісімдесят сім їх було з конями, через Дуна і поспішив на полудневий берег Граду, бо жадалося йому такий його зрітий, як, і це повідомляє Альбертус Дулінгеріус, зріли колись Лойс і Марти Перший. На горбах було кілька комунних басаунців, та коли побачили вони нашу многість, то помчали на полуніч до граду і проскакали через великий міст. Це, воістину, було видовище, що радувало серце, навіть коли міжособиці і вчинили все лихе, про що рекли їхні гінці. Школії мали осаду в тій частині граду, що ближче було до злиття Дунаю та Інно. Гернотяни напроти осіли в старому градищі яке, як ми довідалися згодом, було колись монастирем святого Миколая. Між собою порушили вони багато осель, а з каменю й румовищ спорудили один проти одного вали. Ще стояв лише собор, зрівши який, я пролив сльозу. Так він подобав на ньому скелю, а не на храм господній. Бо як басаунці залишилися поганами, як і тоді, коли писав про них Альбертус. Гаразд, прорік князь. Поглянь униз, як колись дивились покійний предок мій Марте I і його прийомний батько Лойс-Засновник. Настала година, коли зможемо довести, що ми їх гідні. Тепер ми закликаємо їх на підмогу. Рушай. Музика звучала в деревах, і це заворожувало Марте. Поруч із ним стояла найвродливіша в світі дівчина. легенька, запашна, її рука ніжно й лагідно лежала в його руці, куди подівся Розенгайм, куди поділася Ельфріда, четверо бешкетників, котрі були все ж таки його сини. Музика горлала і сміялася чужими словами, в яких він не розумів жодного, але для нього то було байдуже. — Спробуємо? — посміхаючись, питала Аді. Вона майже нічого не пила, правильно, їй належало пильнувати. — Я не вмію, — здурнуватим виглядом промимрив Марті. Вона засміялася. — Там нічого вміти, треба тільки потрапити в такт музиці. Крок назад, крок вперед. — Гей-я! Вона ступила вперед ногою у довгій штанині, відтак другою. Руки підкинула вгору і назад, прикласнула пальцями, забрещала браслетами, губи їй були напівростулені, блищали. На Марта вона при цьому не дивилася, однак через пару кроків він збагнув. Тут віддаються чомусь такому, що причаїлося в темряві, що приглядалося і чекало своєї миті для Аді і для нього. З цим танцюванням у нього виходило цілком добре, навіть чудово. «Гей, поглянь тільки на цього селюха темного!» – гукнув хтось. «Отдає!» – почулися оплески. «Хай плескають, він нічого не має проти, тепер йому це байдуже. Чому такої музики нема у них вдома?» Для нього і для всіх молодих, щоб могли відволіктися від негоди, від свободи полювання в передгір'ях. а ще колись хтось спалахне тим, що капелан називає пристрастю. Гая! Горлання й регіт вчухли, зазвучала інша музика, в інших тонах, дотож повільніше, і тоді Аді опинилася в його обіймах. Не поспішай, прошепотіла вона йому на вух. Вперед, назад, крок у бік. Він відчував її груди на своїх. Тепер над ним оберталися зірки. Хтось із спеціалістів сів за вимикачі переблимував кольоровими лампочками. Клац-клац, клац-клац. І під звуки тієї платівки танго. Він за єдину мить зрадив усьому минулому, навіть цього не усвідомлюючи. Він доручив свою долю аді та міським ліхтарям. Зважитись було нелегко, але... Вагому саме тому, що нелегко далося. Все в ньому рвалося і лускало, старі пута на серці, а разом з ними також і старі судини, якими його кров текла додому, а кров домівки вливалася в нього. Батька й матір полишив він, непрозрілий Марти, і прив'язався до жуни. — Пріма виходить у тебе, — похвалила його Адді, — а тепер я голодна. Ви посли, і державні діячі там наминали, а тепер пора і нам, персоналові. Він не розумів ані слова, одначе хай вона попоїсть. Не дуже весело бути голодному на такому святі. Вони зібралися біля грилю і відбатовували шматки від поросят, заїдаючи хлібом. Смак був чудовий. Тепер не завадило пива, зауважив він якому недбаліше. «Пива?» – перепитав Гассо. Припадком він стояв біля нього, Хизувався золотом, а ще більше своїми розв'язними манерами поплескав його по плечі. Папа завжди згадує його. Йому пива бракує. А звідки воно у вас? Вже років тридцять, як воно все скисло. «Самі варимо», – здивовано відповів Марте. «Люни!» – простогнав позаднього якийсь хлопець з випнутими зубами і засміявся. «Вперед на Розенгайм! Хіба ні, Гасо?» — Вам би мати таких спеціалістів варити пиво, — сказав і запишався. — Так, кажуть, у місті він легко зможе навчитися. — Спеціалістів нам не бракує, — холодно процідив Гасо. — Для більш важливих за пиво речей. Нам, власне, смакує і старе угорське. — Кому ще? Він, той Гасо, був принаймні на років 12 молодший за Марти. Чому він так величається ніби справді якесь себе? Або тільки тому, що всі вважають за добре все, що він скаже. Ось і зараз кричать. «Давай сюди! Наливай, Гасо!» І Гасо став біля бочки і почав наповнювати склянки. Деякі з них були прості гранчаки, на деяких відшліфуваний візерунок, на склі відбивалося багаті і кольорові електричні лампочки. Гасо підставляв їх під чіп великої бочки, деколи закривав учасно, деколи зумисне переливав – і завжди поруч з ним була пишня чернявка. Притискалася до плеча, воскотала кущерями його щоку і сміялася. Коли Марти випив вдруге, наповнений угорським келих, ніч зробилася барвистішою. Він ні про що не думав і жив тільки миттєвостю. Хлопці привели коней, підвисили на дереві золоті перстні і скакали повз них з довгими тичками. Хто спромігся зірвати тичкою перстень, той забирав його собі. Багато хто, здавалося, Марте навмисне цілив мимо. Коли ж перстень зривав Гасу, то саме вони вигукували найголосніше і плескали в долоні. Аді завжди була поруч, поруч з ним, не далі як за три кроки, або ж з'являлася з ночі і пригорталася до нього. — І що власне таке той Гасу? — якось запитав він у неї. — А Гасу? Він принц. Ти що, ніколи не чув про принців? Марте заперечно похитав головою, хоч то й була неправда. Мама Моніка розповідала йому казки, де були принці, але то були зовсім не хирляві недоростки, які ставлять себе бозна що. «Я не принц», – сказав він затято, – «і не хочу ним бути, але я залишаюся тут, Анті». «А що скаже на це твій батько?» – поцікавилася вона і подивилась на нього величезними очима. Він і не пам'ятає, що відповів. Полум'я багаття почало пригасати, лише горіли кілька головешок, і молодь полягала на траву перепочити в нічній темряві, аж тут з дерев залунала нова музика – Рамона. Ця музика одразу взяла його в полон. Тисяча мелодійних звуків, а над ним владарював чарівний голос, що бринів усією пристрастю втраченого світу. Може, саме тоді завітало до них цієї ночі? Те, що загинуло, а тепер нагадувало про себе, він відчув на собі руки Аді. Трава під його щукою дух солодко і дико. Вибір залишитися був правильний. Тепер він був у цьому абсолютно переконаний. І Аді також це знала. Вона прикипіла пальчиками до його потилиці, з її грудей виривалися мимовільні короткі стогони, що були солодші за будь-яку музику. Слухай, промовив він урочисто, тепер я зовсім певний. Я залишаюся з тобою, рамону. Ледь він встиг закінчити мову, як музика стихла. Навкруг у траві чулися уривчасте бурмотіння, смішки. Він на них не зважав, аж ось високо й дзвінко пролунав голос Гасо. Ви лиш погляньте, наш темний селюх набрався галантності. Він і ззаді, докинув хтось. Він скрізь стигає. «Сама вишуканість цей наш темний селюг! Той же з самого Розенгайма!» «Розенгайм!» – п'ятеро чи шестеро з присутніх засміялися, неначе то був особливо вдалий дотип. Мартин не прибрав, руки ззаді, лише напівпідвів голову. А стояв посеред лугу, довкола нього горіло з півдесятка смолоскипів, руки мав схрещені на грудях, а сам згори дивився на нього і на Адді. «Я залишаюся тут», – сказав Марте. І раптом сам здивувався з того, як він це сказав. Неначе змушений був перед ними, перед цими шмаркачами, вибачатися. Тепер усі зайшлися нестримним реготом, і Аді, випроставшись, відкинула на місце волосся. «Дайте людині спокій», – сказала вона. Сказане прозвучало без особливого запалу. «Він залишається тут», – сяючи вигукнув Гасо. «Це ж треба!» Він залишається тут і виявляє нам велику честь. Це ж таке треба. Пан із Розенгайма Зволять виявити нам велику честь. Тепер поруч з ним стояли шестеро Чи восьмеро, всі, які він, Схрестили руки на грудях або підперли в боки. Чорноволоса Гасова подружка Високо і нервово підхихікувала. Марти поволі встав, дивлячись на Гасо І на інших, але передусім на Гасо. Намагався знайти всьому якесь пояснення і не знаходив. «Ти ж і зовсім не любиш», – сказав він молодикові, – «у тебе ж є вже чернява. Що тобі не до вподоби?» Всі заніміли. Тільки смолоскипи потріскували. На нього, на Марте, було спрямовано багато переляканих очей. І вразу мозку спалахнув здогад, що з тим пасаво щось не так, як слід. Взагалі не так, як слід. Він сьогодні випив, але не був такий п'яний, щоб нариватися на бійку. А ще його надто переповнювало щастя, щоб він був на таке здатний. Хлопче, звернувся він до Гасо, – «не будемо заводитися. Ти лишайся зі своєю, а я зі своєю, а завтра поговоримо». Всі в колі почали півголосом перемовлятися, ледь стримуючи обурення. А задер до гори свою дищицю під борідя, його безколірні очі блищали в світлі смолоскипів. «Село темне забуло поголитися», – виголосив він дитячим дискантом. «Перш за все нам варт його поголити». «Поголити, звісно!» – зраділи усі. В голосах вчувалося щось схоже на вдячність. Лиш Марти не міг втямити за що саме. На нього накинулися троє, трьох чи чотирьох він відкинув у темряву, але натомість у резерві виявилося ще п'ятеро чи шестеро. Вони звалили його горелі цю траву, насіли на руки і на ноги, а совитяг спіхав, прикрашений барвистими камінцями, невеличкий сріблястий кінджальчик. Непевно посміхаючись, але дуже задоволений, збоку підійшов до Марти, купнув ногою в ребра і всівся верхи. «Намилити!» – скомандував він. Всі разами тушилися, засміялися, заблазнювали, зраділи. Хтось приніс шмат шкірки від поросячої шинки і почав водити нею по обличчю Марти, а він міг тільки смикати головою з боку вбік, та все одно на щоках відчував гаряче сало. Куди поділась Адді? Намилювання виконано. верескнув хлопець з випнутими зубами, котрий перед цим був у дуже радісному настрої. Гасо змилостиво махнув лівою рукою, притулив кінджальчик до щоки і косо повів ним униз. Марте відчув біль, той телепень порізав йому щоку, і тоді він побачив Аді. Вона стояла серед інших, ніхто її не тримав, одначе вона нічого не робила, зовсім нічого, хіба що закинула голову і сміялася. Довго і нестримно. Десь глибоко з горлянки вирвалось виття. Марте смикнув правою рукою, хлопець, що сидів на ній, описав широку дугу і гепнувся об траву. Правий п'ястук Марте зметнувся вперед і вгору і вирвав у принца кінжал, на люту перевернув його і вдарив просто перед себе. Для леза плоть людська м'яка як оксамит. Асо на ньому все ще сяє від задоволення, та вираз його очей враз змінився. З підлітком стрясло щось таке, що він просто не міг повірити, щось таке, що було рівнозначно смерті. Він різко смикнув головою назад, вирискнув, як порося, яким тітка Зоня перерізувала горло, похилився вперед, обірусь схопився до смішного, тоненькими руками запіхви кинджала і звалився на землю. Він вирищав і вирищав, задер ноги догори і перекотився на спину. І Марти був вільний. Він загатив кулаком в обличчя одному з нападників, потім широко розставив ноги, Нахилився вперед, відвів набік ліву руку з розщепіреними пальцями, в правій затис закривавлений кінджал. Всі відсахнулися, стояли за чотири чи п'ять кроків від смолоскипів, що стирчали з трави. Він помічав тільки очі, що блищали, як блищать уночі очі загнаної дичини. Очі гаді також були серед інших, але він не міг їх відрізнити. Що «Щовеш паса уздох!» — вирвалось у нього. Він навіть не знав, у кого перейняв таку лайку. Потім крутонувся і побіг у непроглядність. Позад нього пролунало завивання зграї псів. Лойс усе чув. Він стояв уже біля свого коня, і звуки сказали йому все. Це стряслось за одну мить. Марте з закривавленим обличчям вискочив на терасу і побіг до готелю. Лойс намасав руків'я дового пістоля в сідельній сумці, вихопив його. Марта миттю опинився у сідлі свого гафлінгера, і з зоряної ночі з'явилися обличчя перших переслідувачів. Обличчя вовків і гієн, хто мав у руках кінджал, хто шампур, дехто аж смішно двозубу виделку. Він, Лойс, викинув уперед дві руки, як ліву, так і праву, в якій тримав пістоля, три чи чотири рази поспіль натиснув на спусковий гачок, Тричі чи чотири рази терасою прокотився грім і блискавка, два-три вовки чи гієни впали на спину, решта з них, виючи, зникла у нічній темряві. «Ну ж, бо, Марте. крикнув він, і обидва вершники кулею вилетіли з грона, скерувавши жеребців праворуч, а Лойсу весь час попереду. На роздуми не залишалося часу, однак він знав, де єдино міг бути порятунок – за одну за половину хвилину вони перетнули вузьку смужку півострова. «Ноооо!» – загнали вони коней у стрімку течу Інну. Куні злякано пручалися, та все ж попливли навскоси через річку. Позаду них зліва вже завивала лють і жадоба вбивства. Вода видалася крижаною. Ліхтарі, досі нечисленні, засяяли раптом скрізь, але до них світло не досягало, губилося в сіряві й чорному мороці. Чути було тільки шум потоку і схлипування Марти, що прорвалося тільки тепер, скільки разів ще прориватимеся в наступні години та дні. Чому вони так, тату, чому вони так? Двічі коні крутилися у нуртовинях. Лойс, кров у нього, здавалося, була така ж холодна, як вода в річці, двічі виводив їх. Далеко від недремного світляного ока на мосту досягли вони східного берега. Офінири вибралися на сухе, зафоркали і струсили з себе воду. Позаду них, в залишеному місті, вдарили дзвони, ті самі, які вони чули вічність тому у світлих святкових залах. Тільки тепер дзвони закликали місто до зброї, бо принц Гасо був мертвий. "Далі, Гайда", прохрипів Лойс. Він ще нічого не знав про Аді та Гасо, одначе його ворожість до міста народилася раніше, а тепер важила тільки втекти і якнайшвидше дістатися до батьківщини. — Гей! — голос був притишений, але прозвучав твердо. Перед ним хтось стояв, ледь помітний, між кущами в блідому світлі зірок, хтось із конем, і такий відблиск ні з чим іншим не сплутаєш з вогнепальною зброї. Лойзю мить оцінив обстановку. Його пістоль без набоїв, рушниць забрати вони не змогли, пастка. «Гей!» – ще раз пролунав голос, цього разу з відтінком радості. Далі прозвучало запитання, запитання якого він не зрозумів. Все навкруги раптом стихло. Навіть дзвони за річкою. Лойз нахилився у сідлі наперед. «You speak English? Par levo francais? Ви говорите по-русски?» «Говорите ліс по-хорватськи?» Вперше, відколи вони з'явилися у Пасау, панувала абсолютна тиша. Озброєний тихо засміявся і повторив запитання. Наприкінці кожного речення звучали дифтонговані «є». Угорець пробормотівилось і присвиснув крізь зуби. Незнайомий широко усміхнувся, показуючи білі зуби. На ньому була довга плетена шапка, хвацько на бакир натягнута на голову, овечий кіптарик шерстю назовні. Він знову щось запитав своєю мовою, показав на річку, а потім на обидвох мокрих вершників. «Бам-бум-бум!» – вискивнув. «Ті там, он женуться за нами. За нами, розумієш?» Він потикав великим пальцем себе в груди. З того боку знов вдарили в дзвони, а згодом до дзвонів долучився якийсь новий звук. Другий, третій – трохтіння важких тракторних двигунів а незнайомець – незнайомий здарив коня в боки, поплескав по шиї карого Марте, потім сказав по-німецьки «Геть! Давай геть! Швидко!» «Тебе як звати?» – притмом спитав Лойс. «Імре!» – «Красно дякую, Імре!» – пробурчав Лойс. «Ти також геть, швидко, бо тебе бум-бум-бум!» Імре тільки засміявся. Один лише раз він махнув йому слід, коли вони перетинали на конях невеличку прогалину. Потім їм довелося спішитися, далі простягалися хащі зарослих садів, невеликі рови, перетрохляві ліпаркани, через які доводилося перелазити, видряпуючись на гору помічної Марії. Десь на половині гори вони кинули останній погляд на місто та на його вогні. До тих вогнів долучилися вісім нових, чотири пари очей потужних тягачів, що підповзли до мосту з того боку ін. «Тепер ми як зайці, Марте», – сказав цокаючи зубами Лойс. «Тепер треба брати ноги в руки». Тягачі з білими парами очей вишикувалися у ряд. Разом їх було чотири. Довгі, грубі залізні шипи скриготали по залишках бруківки. На кожному з тягачів, крім водія, стояли ще по троє. Всі в польових одностроях, портупеї застібнуті на шиї, висять на ременях десантні автомати». «Ми привеземо тобі їхні голови, шефе!» – побіцяв підліток з випнутими зубами. Він стояв на другому тракторі поруч задді. «Ми насадимо їх на палі ось тут на мосту, по правому і по лівому боці, щоб селюхи мали на що виболушувати свої очі». «Мені потрібно більше», – сказав шеф. Повільно, плечі опущені, руки в кишенях буколичного камзолу, він підійшов до переднього, до Герта Шульца. Мені потрібна остаточна розв'язка, Герте. Їх не переслідуй. Зріж кут, їдь на простець на Розенгайм шляхом. Мовчки, обличчя приховане тінню від шолома, Герт дивився на шефа. Вони, ті дикі свині, небезпека номер один, продовжував шеф. Через кілька років нам буде потрібна сіль. Зірських копали, а вони якраз осідлали дорогу до неї. Вони можуть нас задушити. Розумієш? Он воно що, повільно вимовив Герд. Ось для чого ти звелів влаштувати тракторище перед тим, як Гасо... Я запропонував їм приєднатися до нас на пристойних умовах. Цим убивцям, що порушили мирний процес. Запропонував їм пристойні умови. Убий! Зміщи усе їхні кодло! Це я для тебе зроблю. За Гасо. Герт нахилився вперед і запустив трактор. Гуркіт перед пласкою бічною стіною театру, коли завлися усі двигуни, став гучніший у четверо. Та коли ми, Ервіне, приїдемо назад, крикнув він крізь гуркіт, тоді поговоримо відверто. Поговоримо, про що ти хочеш поговорити? надривно крикнув знизу шеф. Що я тобі більше не підлегле лайно, якщо вже хочеш знати докладніше. Сталеві шипи грибонули і викинули за собою ламки бруківки. Трактори рушили до мосту. Слідом за чотирма потворами з вузькопоставленими очима беззвучно рядами по два лаштувалися вершники. Разом усіх 18, всі в шоломах, всі зі зброєю. Могутнє місто вирушило, аби помститись за завдану йому кривду. Розділ восьмий. Назавтра о півдні Лось відчув. У нього почалася гарячка. Вони зупинилися на узлісі на короткий перепочинок. Лойс дозволяв перепочивати хвилин 30-45, не більше. Малинові зарості повиганяло так високо, що в них міг сховатися кіні з вершником. Лойс, загорнутий у сіро-брунатну попону, сидів, прихилившись до стовбура дерева і цукотів зубами. З його чола котився під. «Півгодини й не хвилину більше!» Він говорив просто перед себе, а не повертав. «Півгодини! Відтак маємо їхати далі! Треба поспішати додому! Конче треба!» «Тату!» – благав його Марти, «Вони нас ніколи не знайдуть! Я покладу варту! Наловлю риби! Тобі ж треба спочити з твоєю гарячкою, і коням уже пора відпочити!» «Нічого ти не розумієш! Зовсім нічого!» Головсь провів рукою по чолі, Пожував щелепами. На Марта він не дивився. Від часу переходу через річку не дивився. Ти заколов людину. Марта ліг на спину в мох. Колючі пагони малини дряпали щоки. Но, наче він на це не зважав, дивлявся в піднебесся у спеку, що дзвінко бриніла в маківках смерек. Мене кинули на землю. Чотири чи п'ятіх, а пан принц сказав, що має мене поголити. Казав на мене силюх темний, своїм ножечком, він взявся рукою за щоку, де поріз уже взявся з трупом. То за якусь бабу, га? За ту ту курву, за аді? Кажи вже, то аді так його розпалила. Марта вже не бачив маківок, у нього запаморочилося в голові. Та вона була йому ні до чого, мав іншу, таку собі кралю. Просто так, аби допекти, кинули мене четверо чи п'ятеро. Дурень же я, дурень. Ну, чого я тебе, саме тебе узяв із собою. О, справжній йолуб. Напиш не місто подивитися. Але знаєш, що, Марте, то є все привід. То, певно, було навіть... А що вона робила, та твоя Аді, як тебе кинули на землю? Я її більше не видів. Нічого не зробила. То все було просто на потіху. Загравала з селюхом темним підплатівкою, рамону. Ти був там. Ти чув, як ту Рамону грали? Марта зірвався і випростався як стріла. Мені і так, Гірко, не згадуй Рамону, вже ти не згадуй. Алось похитав головою і засміявся, не повертаючи голови, просто перед себе. Ти глянь, як його допікає. Його допікає, бо мені бракує делікатності. Я занадто товстошкірий. А між тим найголовнішого – мені, його батькові, він і каже. Так, так, дивись на мене, дивись мені в очі, я скажу тобі просто в лице те, що ти мені не сказав, просто в лице. Ти хотів там залишитися, там. Ми ж спеціалістів і тих, що чоботи лижуть тому чванькові, тому шефові. Ми же тракторів і тих, хто селян грабує, ми же вірно подані. Йому забаглося в прислужники піти, моєму панові, сину, через ковалок баби. «Мій ясновельможний син!» Марта поволі схилив голову, потім упав на спину у колюче сплетіння і знову заплакав, не ховаючись і не соромлячись. Вона дивилася, як ті голили, і сміялась, щоб ти знав. Галось, спираючись об стобур, підвівся, додибав ось тримтячі до того місця, де лежав Марта, нахилився над ним. «Бідолашний!» – через силу пробормутів він. Нещасні ми з тобою, а ти вже зовсім нещасний. ЛОІС РЕЦЕР Він був із сім'ї аптекарів у Цвізелі. Юного Алоїза, Людвіга Рецера, всі мали за хорошого сина, проте всі помилялися. Хоч він отримав атестат зрілості з такими добрими оцінками, що міг вільно поступити на фармакологію, одначе спокійне й тихе животіння його не влаштовувало. Натомість засів на малопоширені дисципліни – політологію, психологію. Подався в Ліві, хоч 1976 року Ліві вже виходили з моди. Розпочав у Розенбурзі, а на третій семестр перевівся у Мюнхен. Не ходив там уже ні на лекції, ні на семінари, поступово навіть перестав брати участь у дискусіях. Без грошей пускався в подорожі, далекі подорожі вивчив, між іншим, кілька мов – Серед них російську та сербо -хорватську. Потім познайомився з Гедвігою. Про це без затримок. Дивно тільки, що вона була йому зовсім не до вподоби. Хоч була дуже гарна вроду, сталося, як мало статися. Вони зійшлися. Одружуватися не хотіли, тобто він не хотів, а вона не прохопилася і словом. Хоча, по суті, вона взагалі зовсім мало говорила. Світ, на думку Лойза, зовсім не підходив для створення сім'ї і народження дітей. Це був світ, де щомиті міг статися якийсь катаклізм, а кому хотілося брати на свої плечі відповідальність за це. Потім він взагалі перестав брати участь у дискусіях, несподівано у нього пробився інтерес до спорту. Він став вивчати сучасні мови, ходити на тренування, обравши мови і спорт предметами на державні іспити. Вивчення мов і заняття спортом добре поєднуються, виснував він, це треба затягнути тим, хто хоче формувати ментальність наступних поколінь. Насправді ні мовами, ні спортом він не займався всерйоз, натомість повуха зарився в книжки бібліотеки Німецького музею. Від політики і соціології сягнув до біології та антропології. Уклав величеньку картотеку з виписками для книжки, яка мала називатися «Короткий нарис» екологічного матеріалізму. Йому потрібен, власне, тільки час, сказав він собі. Точнісінько, як Марксові, який також не дуже квапився. Вдома у Цвізелі час для нього міг би знайтись. А тут з'являється Гедвіга і каже, що чекає від нього дитини. До нього вона не мала жодної претензії. Народити дитину входило в її наміри, сказала вона йому. Його це ж ніяк нічим не зобов'язує, а от їй хочеться. Він розлютився на неї, вони посварилися і розійшлися. Ще тижнів два він учащав до німецького музею, та якось одного весняного дня на самій середині моста Людвіга, якраз напроти фонтана батько Рейн, він раптом спинився і зайшовся реготом, реготав довго і нестримно, прихожі дивилися на нього несхвально. Так радіти прилюдно було непристойно. Луіс одразу повернувся на той бік, звідки прийшов, узяв таксі і поїхав до Едвії, пояснив, що хоче з нею дружитися. Після цього протягом трьох місяців він заробив біля 95 тисяч марок. Хоча, зважаючи на падіння купівельної спроможності, гроші ці були вже не такі великі, просто йому захотілося себе випробувати. Вечорами, задоволений собою, він розповідав, як спромігся заробити ті гроші, Розповідав про всі ті речі, які він вичитав у книжках про економіку і навіть не підозрював, що вони існують в дійсності, обмежені терміном контракти, передпродаж земельних ділянок та інші, здавалося безглузді справи. Одного разу він на вантажівці з водієм-напарником на кілька днів махнув туди і назад в Стамбул, іншого разу виявив недогляд у правилах європейського ринку щодо торгівлі олією і зірвав на цьому великий куш. Гедвіга теж була з Розенгайма. Вона поїхала до батьків сповістити, що виходить заміж. Йому Лойзові і її батьки не подобалися, і тому він з нею не поїхав. Того дня провів її на східний вокзал, потім приміським потягом повертався до Пасінга, де вони наймали квартиру. І саме тоді він побачив першу в межах міста Мюнхена жертву пошисті. Мабуть, уже нікому було це занести в аналит. Якийсь пенсіонер раптом захихотів, підвівся, пішов до двори на зупинці Штахус і пластом упав на платформу. Лише під вечір стало відомо, що стреслося і що чекає людей у майбутньому. Він спробував був дотелефонуватися до Розенгайма, там ніхто не відповідав. Тоді він вивів з гаража автомобіль і через усі світлофори помчав до Міттельрінга, центрального кільця. Всі проїзди були вже заблоковані поліцією і пожежниками. Крутив завулками, порушував правила на вулицях з однобічним рухом, перетинав сквери, щоб знайти хоч якийсь виїзд із міста на схід. На перехрестях однотонно лунали повідомлення поліції. «Повний карантин. Повторюємо. Повний карантин. Рух транспорту заборонений. Винятки поліція, пожежні машини, службові автомобілі лікарів». По порушникам буде відкриватися вогонь. Повторюємо. Він мусить якось проскочити, інакше й бути не могло. Куля влучила в ліве заднє колесо. Він крутонув машиною впоперек шести дорожніх смуг, вискочив і побіг. Його не спіймали. Тієї ж ночі з якогось полісадничка він украв велосипед і видобувся на стару Розенгеймську дорогу. Швидка допомога, що наїхала на нього ззаду, зробила це цілком зумисне. Його відкинуло в придорожній рів, і він втратив свідомість. Коли ж на світанку прийшов до тями, то побачив, що велосипед розбитий в Коли нарешті він дістався до Розенгайма, все вже майже скінчилося, Навіть для оточення людей вже бракувало. Будинок Гедвігених батьків він знайшов порожній. Її він відтоді так ніколи не бачив. Він залишився в Розенгаймі, йому було абсолютно байдуже. Де жити, як жити? Склався гурт людей, яких не зачепила пошесть. Усі перелякані, відтак приголомшені. Зв'язуєшся з дівчиною, а позаяк сам хочеш вижити, і дівчина також хоче вижити, то обоє остерігалися надто розплющувати очі або розтуляти рота. Так тяглося, аж поки він натрапив на голенького хлопчика на майдані Людвіга. Той стояв, обхопивши рученятами, нікому вже не потрібний паркувальний годинник і заходився від плачу. Ранком звідси від'їхав автобус із Paradise People кудись на південь, в Італію чи Далмацію, де життя, певно, прекрасне. На них було схоже, щоб ось так просто забути дитину. «Зовсім схоже на них», – сказав він, нахиляючись. «Як називаєшся, маля? Такого ж віку, ледь старшеньке, могло б бути б і в нього. Він узяв хлопчика собі і назвав його Мартіном. Так колись у їхній родині переважно називали найстаршеньких. Згодом від Моніки він мав ще Ренату, і Урсулу, і Августа, але його життя пробудження із зацепеніння почалося саме з Марти. Несподівано для себе він помітив, що у гурті на його слово зважали. Він почав розмірковувати про майбутнє, як видобутись із фази чистого споживатства набутків мільйонів покійників. Всі охочі їздили верхи, мисливство привилося майже само по собі, одначе при всьому тому він усвідомлював, що чинить тиск, м'який тиск на людей свого гурту, аби вони переходили до самостійного способу життя і господарювання. Часто вночі йому снилася дитина. Він вийшов з нею прогулятися, Дуже добре її знав, та водночас не міг позбутися думки, що ніколи цієї дитини не знатиме. Наступного дня ходив пригнічений, грав на акордіоні і несподівано опинявся в богемському лісі. «Там, де богемський ліс, зостав сміючий дім». Чуючи, як він співає цю пісню, Гедвіга завжди підсміювалася із нього. А от Моніку розбирала лють, вона лаялася, щоб він забирався назад у свій ліс, він ніколи не розпитував, які саме спогади розбуджував в ній акордеон. Усі, хто вцілів, носили у собі юрмища приводів. Тому й приємно було дивитися, як підростають діти. «Рушаймо далі!» Промив ревлої крізь зуби і пішов, подибав до свого ліса. Марта похмуро рушив за ним. «Маємо час!» – буркнув він. «Ті зовсім далеко!» «Далеко?» Лойс, одна нога вже устремені, завмер, наблизив згори свої жовті білки майже зовсім у притул. Вперше він подивився йому в обличчя. «Ми їм не потрібні, Марте. Їм треба дещо зовсім інше. Їм потрібні наші люди. А вже там вони чекатимуть на нас». «Наші люди?» Марте сів усідло і труснув головою. Лойс був з усіх наймудріший. У цьому ніхто не сумнівався, але зараз у нього гарячка. А чого їм може бути треба від наших людей? Їдь коло мене, наказав Лойс, зовсім близько. Слухай, але пильнуй дороги. Вони їхали підступною місциною, під копитами гафлінгерів чвакало, нещадно прижило сонце, а мухи, приваблені кінським і людським потом, напосідали хмари. То політика, Марте, тобі слід це знати, то все є та клята політика, що ми маємо від міста і ліхтарів. Бо й ліхтарі, і не що інше, як політика, розумієш? Вони погаснуть. Скоро. Але ж вони недавно засвітилися. Постривай, дай мені сказати. Там у річці крутяться колеса, розумієш? Як у млині, тільки набагато важче. Їх тепер не зробить ніякий коваль. А з тих коліс видобувається сила, струм для світла, розумієш? Не тягнеш, то хоч вір мені, як негоден втямити. Ті колеса зносяться. Колись так зносяться, що їх уже ніхто не направить. Так, як набої, що не вистрілять, уточнив Марте. Саме так. Слушно кажеш, Марте, а ти не дурний, одразу розумієш. Коли колеса зупиняться, світло знову погасне. А на що вони взагалі світять світло, коли воно знову погасне? Через нас, Марте, через нас, через таких порядних, дурних тупаків, як ми аби нам ману пустити, розумієш? От тобі і все місто з його пишністю. Знай, що шеф також не втім є битий, зовсім не дурний. Звідки у нас сіль, Марте? Сіль? Безперечно, ой, за гарячка. До чого тут сіль? Беремо в горах, відповів Марте, аби лише його заспокоїти. Моє перше брали звідти. А тож, але ми брали, розумієш. Ми сидимо на дорозі до тієї солі. А паса у солі забракне скоро, якщо коли ліхтарі погаснуть, там уже негодні будуть тримати свіже м'ясо і городину. Тоді треба буде солі, набагато більше, як зараз. Ковбасу робити, докінчив Марти. Саме так, щоб м'ясо готувати і до салату, таке місто Марте все пожирає. Їм треба солі возами. їм про це йдеться, Марте, гризе їх. Як їм треба солі, то нехай самі йдуть у гори. Треба лише старі дороги. Марте. Лой смикнув повіддя в уздечки. Лис кинув догори головою і став як укопаний. Марте, Марте також був змушений зупинитися. Лось схопив його за плечі, руки його тремтіли, голова також тремтіла, одначе погляд залишався твердий і владний. А тепер слухай, Марте, це політика. Ти сидиш на чомусь. Навіть коли сам не всього потребуєш. Розумієш? Як гасок коло жінок, похмуро кивнув Марти. Маєш науку, Марти. Ці люди тебе чомусь таки навчили. Отак. І шеф вважає, що ми такі самі, як вони. І чого, на твою думку, він хоче від нас? Цього хотів, покати. Ну, чого саме? Щоб ми перебралися в Австрію. Щоб були від солі далі, ніж він. Щоб ми стали його підлеглими прикордонною сторожою на сході. Пес кривавий знає, що я його розкусив, до того ж, Гасу. І чого йому тепер треба? Добре, міркуєш, Марте, дуже добре. Ти станеш шефом, Марте, а чому би тобі не стати? Ми і так уже влізли в ту смердючу політику. Чого він хоче тепер, батько? Це вже запитував молодий, прийдешній шеф Рознема. Шановливий, стриманий, спадкоємець трону. Тепер, тепер він хоче усіх нас знищити. Усіх. Маму Моніку, Зоню, Ельфріду, твоїх чотирьох бешкетників. Усіх. Розділ дев'ятий. Чотири трактори стояли півколом на сільському майдані. Герчуль скинув шолом. Він сидів на поставленому сторч по лінії і вивчав карту. Його люди, хлопці та дівчата в польових одностроях сиділи на почепки довкола і їли. З відкритого водограю набирали воду в військові фляги. Дворища довкола Майдану, здавалося, поснули. Жоден селюк не витнув носа, нікому не хотілося вийти на контакти з міським загоном. Аді з пістолетом на осенній талії обійшла трактор. Спинилася біля Герта Шульца, взялася руками в боки. Те, що ми перетнули Ін, чистий ідіотизм, сказала вона. Герт Шульц не підвів очей. Такі були вказівки, відмовив він. Я виконавець наказів, мав указку розпочати переслідування. Ті дикі свині перебралися через Ін. В останній вказівці, урвала Аді різко й холодно, йшлося про прямий марш на Розенгайм. Шеф стояв на мосту. Він бачив, куди ми поїхали, і не сказав нічого. Цілуй мене. В...» зойкнула вона, з очей сипала іскри. Він втратив гасу, ти телепню, гасу, Рене, Бруно, тобі цього мало. Герд ретельно склав карту, вклав її у планшет, що висів у нього на шиї, і поважно підвівся. Потім його рука зметнулася вгору, вчепилася в каштанове волосся Аді, намотала його на кулак і рвинула вперед. Слухай но ну ти, триклята, бездушна паршива шльондра. — кривко прошепотів він. — Якби не Гасо, не Рене, не Бруно, то я б взагалі не поїхав. Ясно? Шеф і всі ви спритно обкрутили тих бідних дурнів Розенгайма. Або могли б обкрутити, якби Гасо мав хоч би краплину олії в голові. Я його любив. Не дригайся. Я любив цього забіяку. Але в нього самого не було жодного шансу стати ватажком. Ніколи не було з усім тим лайном про високе сімейство, його геть зіпсували, бідолашного хлопця. Я переслідую його вбивцю, ясно? Але мені зовсім не до вподоби масові вбивства, ясно? Коцьо! Сорокарічний Коцьо був водієм Герта. Слухаю, Герте. Група на сільському майдані несподівано виявила ознаки розколу. Старші спеціалісти-механізатори-зброєрі явно вирізнялися з-поміж затятих молодих вовків і вовчись бойової групи. «Коцьо!» – поволі почав Герт Шульц, навідриваючи очі від Аді, яку він притягнув майже вприту. «Коли віддали наказ підготувати трактори? До історії з газу чи після?» «Безсумнівно, що до!» – діловито відповів Коцю, оглянути, перевірити, заправити пальним одразу після банкету». «Ти чуєш, Аді?» Герт Шульц трусонув кулаком з намотаним каштановим волоссям. Мекер. Слухай, Герте, ти стояв на варті на інській брамі від десятої до другої. Надходили якісь вказівки? Мекер також був із спеціалістів. Коли прийдуть посли і захочуть забрати рушниці, затримати, знайти якийсь привід. Ти чуєш аді? Жерт викинув правицю на всю довжину вперед і відпустив волосся. Аді поточилася пару кроків і засичала гадюкою. «Герта Шульц! Гертові Шульцу заминулося займатися політикою! Герта Шульц знає краще за шефа!» «Політикою! Я...» Гершуль Шульц закинув планшет з картою на лівий бік. «Знайшла придурка! У нас є вказівки і на тому край! Тільки не повернуться верхові патрулі, ми йдемо далі!» Як на мене, перед нами два завдання. По-перше, переслідувати убивць і, по-друге, марш на Розенгайм. Убидво буде дотримано. Ясно? А якщо ті свині доберуться швидше, вся та наволошь змиється, жорстко сказав один з молодиків. Мабуть, тобі до вподоби вбивати жінок і дітей? Герчуль зніза плечима. Таке не для мене. За дві доби Лось чотири рази падав з коня. Дихав з присвистом і мовчав. Під вечір третього дня втечі десь між руїнами Гарса і Васенбурга сісти знову в сідло йому вже не вдалося. Марта пошукав очима довкруг. Вони стояли під положистим узвищем, а з розлогих крони і розрослих кущів неподалік витикався понищений дах на руїні якогось обістя. Марта підхопив батька під коліна і плечі, виніс його до схилом. У ній також мало не загнані, похитуючи в такт головами, перебирали копитами у слід. На прогнилих дошках колишньої світлиці з-поміж деревної потерті та звіриного посліду тягнулися угору бліді рослини. Марти наносив високої трави, постелив попону і поклав на це ложа батька. Відірвав від стелі кілька оголених дранок і поламав їх до коліна. Стояла вогка прохолода, западали сутінки. Не клади вогню, хрипко видушив із себе лось. Треба їхати далі, ніякого вогню. Сядь біля мене, швидко. Марта присів навпочіпки, сидів майже на підошвах власних чобіт. Погляд спрямував на старечі обличчя. В його очах світилася жалість, але без розпачу. Молоді мисливці з Розенгайма навчилися визначати шанси на життя. І людини, і дичини. Слухай. Луїс звівся на ліктях. Марта підсунув йому під плечі сакви і знову сів, як перше. Кажи, батьку, я слухаю тебе. Ти виведеш усіх, Марте. Все залишите, як є. Втікайте, як стоїте, всіх коней беріть із собою. Він сухо закашлявся. Ті більше не дадуть нам спокою, не дадуть. Ворожнеча запала між нами і тими. Я її розгадав. Немає охоти втікати. Похмуро вимовив Марте. Галой засміявся високо, по-дитячому, потім знову закашлявся, трохи відхилив назад палаючу голову і говорив далі. «Дурний хлопець, ми міцні. Пригадай, Мадяра, Імре. Той шеф, пес нещасний, бо обставини вони не такі, не такі, як він собі гадає. Для міста ще дуже зарано. Тепер, Марте, час для коней, для стріли, для лука. Викинь рушниці геть, Марте». Всі викидайте, беріть луки й стріли, нехай діти мають їх у руках, як тільки навчаться ходити. І втікайте, чуєш? Втікайте далеко, на схід. Той шеф дурний, але не зовсім. Він знову засміявся коротко і дзвінко. Імре вже чатує на нього, разом з його ліхтарями й тракторами. Марте. Він взяв велику синову долоню і попри дрож міцно стиснув її. Маєш усе взяти на себе, але... «Ти не станеш ніяким шефом, чуєш? Залишишся простим рознимцем. Будь тим, ким ти є. Скажи це також Дулінгерові Капеланові. Він має пильнувати. Скажи йому, що він має також пильнувати і за тобою». «Я був винен», – сказав Марте. І в його словах прозвучав висновок, а не скрушність. Вон началось замахав рукою сердито й немічно. «Баран дурний, поміркуй лише. Нам навіть пощастило». Нас не посадили на довгий шнурок, а могло і таке статися. Трактори він послав би чи так, чи інакше. Заради солі поміркуй про це, Марте. А ми, два дурні, сиділи б у пасау, розвішивши вуха на його мову. Співробітництво, кордон